Lehenengo adibidea. Ereikuntza iraunkorra geroztageiago hartzen da kontuan, baina ezinbestean arauen arabera gauzatzen dira aldaketak. Bigarrena adibidea. Iraunkortasun estrategiak ezarrin nahi dituen edozein esku hartzeko bi esparruikiu morarintzat. Batetik, iriaren plan gintza iraunkorra diseinatzea eta pestetik, plan horren barruan egitekoa, erekinak eta abar. Baina eraikitzea, konsumo basuko erekinak izan da ere, ez du ideia ontzat. Erekin berri batek ez du inoiz energia horreztuko, baizik eta energia behar berriak era ditu. iku. Iduaren adibidea. Milioika euroin bertitu dituzte gehien klima oso lehorra delako, Eta puntako aurrerapen teknologiko guztiak aplikatu dituzte. Lauaren adibidea. Hiriei arnasa emateko egitasmoen artean Suaitzak landatu dituzte hiri askotako erdiguneetan eta eraginak Navarrak dira. New Yorkeko estatuko unibertsitateak munduko 10 mega hiritan egindua azterketa eta ikerketaren arabera Arbolak edukizeak, urtean, laurundagoetagos milio euro restearekin dia, osasun arreta, energiak oztuak, eta ingurumenarek eko gabeza kontuan hartuzkero.